Pista 38 Istoria culturii și civilizației 5 roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 405 pe jos, pământ bătut, partoseală de scânduri sau, în paranteză mai rar, închid paranteza, dale de piatră. Iarna se întindeau pe jos paie tăiate mărunt sau rogojini de papură. Vara de-a lungul peretilor se preserau plante aromatice, în paranteză mentă, verbină, închid paranteza, fân proaspăt, cosit sau alte ierburi mirositoare. În țara cea mare, blânurile întinse pe jos serveau și pentru șezut în încăperile de sus, în locul lor erau covoare mici de lână. Căminul enorm, înalt și lat de 2 metri, era decorat în paranteză începând din secolul al XIV-lea, închid paranteza cu blazonul familiei. Dacă această încăpere centrală era deosebit de mare, putea avea două sau trei cămine, unul lângă altul pe același perete. Pereții tencuiți erau ornați cu un desen liniar sau cu motive animaliere, pictate de regulă într-o singură culoare. În castelele regale sau ale celor mai bogați nobili, în Evul Mediu Târziu se vedeau și fresce, cu subiecte alegorice, biblice, istorice sau din opere literare ale timpului. Tapiseriile, care de fapt erau dintr-o pânză groasă brodată, în paranteză tapiseriile adevărate aduse din Orient, erau foarte rare, închid paranteza, serveau pentru a ascunde o ușă, o fereastră sau pentru a împărți sala cea mare în mai multe încăperi. Aceste tapiserii, care constituiau elementul esențial al decorului unei locuințe aristocratice, erau luate de rege sau de mari seniori în călătoriile lor. Mobilele erau nevul mediu dezvoltat exclusiv de lemn. Nu aveau un loc fix, numai patul era rezervat unei încăperi cu o destinație precisă, dormitorului. Uneori, o nișă mare în zidă acoperită cu o pânză groasă sau cu un panou de lemn servea drept dulap, în paranteză sau bufet, închid paranteza. Mobila medievală, prin excelență, era cufărul, lada mare cu capac și încuietoare de fier în care se țineau veșmintele, vesela de metal, banii, documentele și toate obiectele prețioase. Totodată putea ține loc de masă sau de scaun. Dar pentru șezut era, în primul rând, băncile foarte lungi cu sau fără spetează, cu sau fără despărsituri individuale și scaunele joase fără spătar sau scaunele pliante. Scaunul înalt cu spătar era rezervat seniorului sau unui oaspete de vază. În lipsa băncilor și a scaunelor se putea sta și pe jos, pe o blană sau pe o grămadă de paie acoperită cu o pânză brodată. La ora prânzului sau cinei în mijlocul țării se ridica masa, câteva scânduri lungi puse pe o capră. La această masă îngustă, lungă și mai înaltă decât sunt mesele de azi, comesenii se așezau pe o singură latură, cealaltă rămânea liberă pentru servit. În camera de dormit, patul mai mult lat decât lung era așezat pe un postament. De jur împrejur, perdelele atârnând de o armătură de lemn, îi izolau pe cei ce dormeau de restul încăperii, ca într-un mic alcov. În celelalte camere de dormit, paturile erau comune, dormeau câte două, patru, chiar șase persoane într-un pat. Figură pagina 403. Reprezintă o poză. Fațada interioară a castelului Sforța din Milano. Turnul central și un turn cilindric de colț, Nucleul original al blocului de construcții datează din 1368. Încheiat figură. Satul și casa țăranului.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 dar așezările determinate de nevoile legate de cult sau de apărare puteau să nu rămână definitive. În schimb, o așezare sătească era întotdeauna determinată de exploatarea solului și, în general, de celelalte condiții locale de ordin economic. Satul, nu în sensul unui ansamblu de case izolate, ci ca o categorie social-teritorială complexă, constituită în jurul celor două celule economice, castelul și biserica, apare abia spre sfârșitul secolului al IX-lea. Casele țărănești din evul mediu-timpuriu, în paranteză studiate de arheologi în special pe teritoriul Germaniei și în regiunile scandinave, închid paranteza, prezintă o mare diversitate ca plan, dimensiuni, funcții materiale și moduri de construcție. Clădirile de locuit de formă rectangulară erau constituite dintr-o singură încăpere a cărei lungime varia între 11 metri și 29 de metri, pe o lățime de 4-7 metri. În paranteză, aceste forme și dimensiuni erau tipice, cel puțin pentru zonele amintite, închid paranteza. Multe aveau o destinație mixtă. Oamenii locuiau adeseori în aceeași încăpere cu animalele mici, de care îi despărțeau un paravan, în paranteză, case întâlnite și azi chiar în Franța, în unele regiuni de munte, închid paranteza. În jurul acestei case se grupau câteva construcții sumare anexe, colibe sau simple acoperișuri de protecție contra ploii și zăpezii susținute de câțiva pari, construcții parțial săpate în pământ, în paranteză la o adâncime de 25 cm până la un metru, închid paranteza, și acoperind o suprafață mică de 5-10 metri pătrați. Serveau ca depozite de alimente... În paranteză, grânele în chiupuri îngropate în pământ. Închid paranteza, ca loc pentru gătit, ca ateliere casnice de țesut, olărit, etc. Economia de material și rapiditatea cu care puteau fi construite arată că utilizarea acestor anexe era temporară, în paranteză, dar la popoarele slave era permanentă, închid paranteza. Foarte răspândite, în jurul anului 1000, după această dată, încep să dispară. Materialul de construcție de care depindea ranul era lemnul. În majoritatea cazurilor, în paranteză, de exemplu, în Anglia și în Germania, închid paranteza, casele nu aveau fundație. Singurele elemente de ancorare a pereților în sol erau stâlpii verticali implantați în gropi dinainte săpate. Apoi, mai târziu, stâlpii de susținere erau fixați nu în gropi, ci într-un șanț care indica pe sol planul casei, fapt care asigura o izolare mai bună căci materialele din care erau făcuți pereții intrau direct în pământ. Pereții casei erau înălțați din pământ crud sau din lut amestecat cu paie tocate și lipit pe o împletitură de crenci sau pe scânduri așezate orizontal ori vertical, asamblate în diferite feluri. Un alt tip de pereți era format din trunchiuri de copac înfipte în pământ, în paranteză întărind astfel împletitura de crenci sau așezate orizontal unul peste altul, ceea ce necesita sute de copaci pentru construcția unei case. Casele de piatră din zonele mediteraniene, care după secolul al XII-lea își fac apariția și în regiunile din nord, vezi notă 1, nu aveau o fundație, pereții erau ridicați de la suprafața solului. Citesc notă 1. Dar în unele regiuni din nordul Europei, piatra înlocuise de mult lemnul. În insula Gotland din Marea Baltică a fost descoperit un sat datând din secolul 4 sau 5, ale cărui case erau din piatră, încât afirmația adeseori repetată că în Europa meridională casele erau din piatră, iar în nord numai din lemn, nu are niciun temei. Încheiat notă 1. În fine, într-un alt tip de construcție, materialul aplicat pe structura de împletitură a pereților era pământul, tăiat împreună cu gazonul în elemente rectangulare, de forma unor cărămizi de dimensiuni mai mari. Vezi nota 2 Citesc nota 2 Excelent izolant, acest material a fost mult utilizat și în secolele 18 și 19 în zonele nordice, reci și vântoase, cu sol argilos, cu iarbă scurtă și deasă. Încheiat nota 2 Acoperișul casei constituia o problemă mai complexă. Șarpanta era pusă pe suporți verticali, unul sau două rânduri de stâlpi plasați în interior, în paranteză căci casa era de regulă foarte lungă, închid paranteza, sau fără suporți situați în interior, ci cu pereții susținuți de contraforturi oblice. Acoperișul era în zonele de câmpie din vegetale diferite, legate în snop, în paranteză paie, în special de secară, trestie, stuf, grozamă, închid paranteza, Inconvenientele pe care le prezenta un astfel de acoperiș erau multe. Putrezea ușor, în paranteză mai ales în zonele umede, închid paranteza, avea nevoie de o întreținere continuă, era ușor expus la incendii, adăpostea animalele și insecte vătămătoare, rozători, viespi, făianjin și altele și necesita o șarpantă cu panta mai mare de 45 de grade, 55 de grade, deci un mare consum de lemn. Cu toate acestea, în arhitectura rurală a rămas tipul de acoperiș cel mai răspândit de pe glob. În regiunile de munte, pentru a acoperi casa, se foloseau brazdele de pământ cu gazon, în paranteză un foarte bun izolant termic, închid paranteza, sau, în mod foarte frecvent în secolele 13 și 14, plăci de piatră, în paranteză calcar, șist, lavă, închid paranteza, care însă, din cauza că erau foarte grele, aveau nevoie de șarpante puternice și de suporți de șarpante foarte solizi. Sindrila era întrebuiințată de englezi și de scandinavi încă din secolul al IX-lea. Zigla rectangulară, grea și lungă de 40 cm, se folosea numai la construcțiile de piatră, iar acoperișul de plumb numai la biserici și palate. O casă țărânească de lemn de forma cea mai simplă prezenta avantajul că putea fi construită de șase oameni lucrând 8-10 ore pe zi, într-o lună. În schimb, casele de cărămidă a cărei fabricație începe în secolul al XII-lea, în orașele din Anglia, iar pe continent în secolul următor, cereau un timp de construcție de patru ori mai lung, precum și meșteri constructori specializați. Mobilierul unei case țărănești era cât se poate de redus, unul sau două paturi comune, în paranteză, sau doar saltele umplute cu paie puse pe jos, închid paranteza, una sau două bănci, eventual câteva scăunele și o ladă mare în care se păstra îmbrăcămintea, în paranteză, precum și sarea, pâinea, etc., închid paranteza. Într-un colț al acestei încăperi, unice se gătea, în paranteză, fumul vetrei ieșea printr-un orificiu din acoperiș, închid paranteza. În afară de perioada de iarnă se gătea afară. Proviziile alimentare se păstrau în podul casei. O gospodărie mai înstărită avea în curte și un staul, o șură, un hambar, un coteț de porci, un altul pentru păsări, dar cei săraci, cum spuneam, își țineau în casă și animalele mici și păsările de curte. Figură, pagina 407, reprezintă o poză. Scenă de pescuit, miniatură engleză, secolul XIV. Încheiat figură. Figură, pagina 408, reprezintă o poză. Prinderea cu plasa a potărnicilor, miniatură engleză, secolul XIV. Încheiat figură. Figură, pagina 409, reprezintă o poză. Vânătoarea de iepuri, miniatură, secolul XIV. Încheiat figură. Alimentația. Baza alimentației țăranului o constituiau cerealele, consumate mai puțin ca produsele panificate, cât sub formă de fiertură sau de turte. Cele mai mult folosite erau orezul, în, paranteză, în primul rând, secara și grâul. În zonele de munte se cultiva alacul, iar în ținuturile meridionale, specii diferite de mei. Ovăzul intra mai ales în pregătirea supelor și a fierturilor, în care mai puteau intra legume, în paranteză, fasole, mazăre, ceapă, închid paranteza, semințe de cânepă sau produse sălbatice, în paranteză, castane, ghindă, închid paranteza. Numai către sfârșitul evului mediu, ovăzul și anumite alte cereale vor rămâne ca hrană exclusiv pentru animale. Începând din secolul al 12 lea ameliorarea condițiilor de trai a permis ca în alimentația țăranilor să intre mai multe proteine, carne, Sări de curte, ouă, în paranteză, consumate în mare cantitate, închid paranteza, brânzeturi, în paranteză, mai mult din lapte de oaie, închid paranteza, pește proaspăt, sărat sau afumat, în paranteză, în special hering, închid paranteza, și vânat de braconaj, în paranteză, iepure, în primul rând, închid paranteza. Consumul de carne de bovine și de ovine venea după carnea de porc. În paranteză, greutatea unui porc ajungea până la 80-100 kg, închid paranteza. În orice caz, țăranii din Occident consumau incomparabil mai multă carne decât cei din Asia sau din Africa. Bucătăria țăranului folosea mult condimentele și plantele aromatice, în paranteză foarte mult usturoi, apoi pătrunjel, muștar, mentă, cimbru și altele, închid paranteza. Majoritatea mâncărurilor erau pregătite într-o formă intermediară între supă și tocană, cu sosuri în care intrau miez de pâine, ceapă, zeamă de aguridă și nucă. La acestea se mai puteau adăuga piperul, care însă costa enorm. La fel ca alimentația țăranilor și cea a seniorilor sau a orășenilor, bogați varia mai puțin în funcție de regiune, cât de posibilitățile economice ale fiecăruia. Deosebirea între masa unui cavaler mijlociu și cea a unui țăran înstărit era minimă. Ghilimele, gastronomia va lua avânt doar în jumătatea a doua a secolului al XIII-lea, iar dezvoltarea sa va fi legată de ascensiunea burgheziei urbane, care, înaintea nobilimii, va căuta în bucătăria elaborată și rafinată o dovadă a reușitei sale sociale. Închid ghilimele în paranteză mă mare punct, pastură. Închid paranteza. Alimentația seniorilor se deosebea esențialmente de cea a țăranilor prin faptul că primii consumau mai multă carne. În primul rând, vânat, în paranteză, țăranilor le era interzis să vâneze în păduri, închid paranteza, iepuri, cerbi, capre de munte, mistreți, urși, apoi porumbei, cormorani sau, în paranteză, în unele regiuni, închid paranteza, cocoși de munte, iar la sărbători sau la o spețe deosebite, păuni, lebede, cocori, fluierași, bătlani. Dar baza alimentației rămânea tot carne de porc, iar mai târziu, în paranteză, abia spre sfârșitul secolului al XIII-lea, închid paranteza, și de vită sau de oaie. Carne de cal nu se mânca nici de către țărani, se consuma foarte mult pește proaspăt, în paranteză, iar a preferat cel de apă dulce, închid paranteza, sau peștele de mare, uscat, sărat și afumat, în paranteză, precum și anumite cetacee, balenă, marsuin, precum și rechin, închid paranteza. Atât carnea cât și peștele se serveau totdeauna cu un sos picant, preparat cu condimente locale, în paranteză cultivate, pătrunjel, mărar, ceapă, usturoi, măcriș sau sălbatice, mentă, cimbru, rozmarin, chimion, măghiran, închid paranteza, precum și cu mirodenii din orient, piper, scorțișoară, cuișoară. Un sos obișnuit la mesele celor bogați se pregătea din vin cu miere, adăugându-i se usturoi, piper și mentă. Carnea friptă se servea cu salată sau cu fructe coapte, pere, prune, piersici. Legumele rezervate zilelor de post nu erau apreciate. Un loc important la masă îl ocupa desertul, mai ales produse de patiserie și prăjituri pe bază de miere și de paste de fructe. Fructele crude locale, în paranteză mere, pere, cireșe, zmeură, căpșuni, care erau puțin apreciate, nuci și alune, închid paranteza, se mâncau de regulă în afara mesei. La mesele celor foarte bogați se găseau și fructe aduse din orient, pepene galben, caise, portocale, curmale sau smochine. Băutura celor săraci era cidrul, mai ales cel de pere, mai puțin acru și care, lungit cu apă, era și băutura copiilor. Mai răspândit era hidromelul, băut curat sau amestecat cu vin. Din anumite fructe sălbatice, în paranteză mure, porumbele, închid paranteza, se făceau vinuri aromatizate și ușor fermentate. Berea era o băutură obișnuită în regiunile septentrionale, mai ales în Anglia și Germania, în alte părți nu era prețuită decât de femei. Bărbații o beau numai când n-aveau vin. Se pregătea nu numai din orz, ci și din grâu, ovăz sau alac. Începând din secolul al XV-lea, la pregătirea ei s-a adăugat și hameiul. Uneori berea era îndulcită cu miere sau aromatizată cu mentă. Dar băutura prin excelență a Occidentului medieval era vinul, considerat un izvor de sănătate și o binecuvântare a cerului. După anul 1000, vița de vie era cultivată peste tot. Unele regiuni erau deja specializate în vinuri albe, ușoare sau în vinuri roșii tari. Metodele viticole erau cele care s-au păstrat până în secolul al XIX-lea, dar tehnica de vinificare era încă rudimentară. Nu existau vinuri vechi decât cele în prealabil fierte, care în schimb se consumau mult, așa după cum se beau vinurile aromatizate cu ierburi cu mirodenii și cărora li se adăuga mierea. Bărbații beau vinul curat cu apă, numai femeile și oamenii bolnavi. Dacă până în secolul al XI-lea oamenii erau subalimentați, în schimb, în următoarele două secole alimentația a continuat să rămână mult deficitară în proteine, încât perioadele de abstinență, posturile, au avut într-adevăr un important rol dietetic. Zilele de post impuse de biserică erau mai ales după reforma gregoriană din secolul al XI-lea foarte numeroase, două zile pe săptămână, miercurea și vinerea, în afară de alte posturi ale Crăciunului, Paștelui, ajunului, sărbătorilor importante, plus posturile liturgice pe care le hotărau episcopii în diferite ocazii. În paranteză, și la toate acestea se putea adăuga posturile penitențiale. Închid paranteza. Mai mult de o treime din zilele anului erau zile de post. În realitate, puțini erau cei care se supuneau cu strictețe acestei abstinențe. Cu atât mai mult cu cât a cu adevărat, după toate regulile canonice, însemna a te rezuma la o singură masă pe zi, seara, după apusul soarelui, o masă fără carne, slănină, lapte, ouă, brânză, dulciuri sau vin, numai pâine, pește, legume, fructe și apă. În plus, postul însemna reculegerea spirituală în meditație și rugăciune, însemna a face pomeni săracilor și a te abține de la orice fel de divertismente sau alte plăceri. Doar pedepsele, sancțiunile canonice, penitențele dacă mai reușeau să impună o riguroasă respectare a postului. Mesele în casele nobililor se desfășurau respectându-se anumite reguli și uzanțe de etichetă, începând cu spălatul mâinilor, care se repeta și la sfârșitul mesei. Până în secolul al XIV-lea, fața de masă, totdeauna albă, era o raritate și când apărea, era numai de sărbători sau la o speție deosebite. Vesela putea să fie și de aur sau de argint în castelele regale sau princiare, dar șervetele erau necunoscute. Comesenii se serveau în loc de șervet de marginea feței de masă. Mâncările erau aduse de la bucătărie și puse pe masă înainte de a veni comesenii, acoperite cu o bucată de pânză. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Uneori, pentru a se verifica dacă mâncările n-au fost otrăvite, se recurgea la degustători sau la alte practici profilactice, ca de pildă la detectarea otrăvii cu ajutorul unui dinte de șarpe. Încheiat notă 1. Toate mâncările erau puse pe masă. Nu cunoaștem ordinea în care se serveau mâncările decât la carne. Întâi carnea de vânat, de porc sau de vită, apoi carnea de pasăre și la urmă peștele. De regulă, nobilii de cel mai înalt rang mâncau din farfurii de cositor sau chiar de ceramică. Linguri la masă erau puține, de un cuțit se serveau doi sau trei comeseni, iar furculița nu exista. Supa se servea într-o strachină cu toarte, din care mâncau câte doi comeseni pe rând. Carna și peștele erau servite de obicei pe felii mari de pâine neagră, care după ce se îmbiba cu sos sau cu sucul fripturii, se tăia cu cuțitul în bucățele duse la gură cu degetele. Vinul se bea fie în pahare individuale, fie în cupe mari, una pentru doi sau chiar mai mulți comeseni. La sfârșit se beau vinuri licoroase. Figură, pagina 411. Reprezintă o poză. O masă într-o familie burgheză germană din secolul 15. În paranteză se observă lipsa furculiței, închid paranteza, după un mâmic-sâmic punct din Muzeul Municipal din Nuremberg. Încheiat figură. Figură pagina 412 reprezintă o poză. Vânătoare de mistereți din Livre de la 6 de Gaston Febus. Se scrie pâhâie cu accent ascuțit b secolul 15. Încheiat figură. Figura, pagina 413. Reprezintă o poză. Două scene de vânătoare. Miniaturi engleze, secolul XIV. Încheiat figură. Îmbrăcămintea, blazonul. Veșmintele medievale derivau din cele ale romanilor și galilor. De la gali, în paranteză, și desigur de la popoarele germanice, care îi împrumutaseră de la sciți, închid paranteza, s-a păstrat uzul pantalonilor. De pânză groasă, în paranteză, în evul mediu, timpuriu erau adeseori colorați în roșu, închid paranteza, sau mai târziu și din piele erau ținuți pe talie de o cingătoare de postav sau de piele, de care atârnau cuțitul, punga, orcheile. Peste pantaloni, până la jumătatea coapsei, ciorapi groși de lână. O bluză, o manta și o pălărie completau costumul cel mai simplu, în paranteză și mai obișnuit, înainte de anul 1000, închid paranteza, al categoriilor sociale mai modeste, la care cei de la oraș mai puteau adăuga o tunică lungă până la genunchi sau la glezne, ori o haină mai largă. Ca încălțăminte, saboți sau sandale, dar țăranii acasă sau la câmp umblau de obicei desculți, în paranteză, nu însă și iarna, închid paranteza. Îmbrăcămintea femeilor nu se deosebea de cea a bărbaților, decât că ele nu portau pantaloni, iar hainele erau mai lungi. În prima jumătate a secolului al XII-lea dispar ultimele rămășițe ale costumului germanic, care se păstrase tot timpul, fără modificări substanțiale. Pe lângă caracterul său funcțional, îmbrăcămintea avea acum și o marcată semnificație socială, păstrând un aspect în mod clar ierarhizat. Vezi notă 1. Citesc notă 1. În Anglia, portul blănurilor era strict rezervat familiei regale, marilor nobili și în prelati. prelați. O dispoziție dată de Parlament în 1337 interzicea îmbrăcămintea confecționată din postav, importat din alte țări, iar o altă dispoziție, în paranteză, din 1363, închid paranteza, stabilea prețuri maximale pentru veșmintele diferitelor categorii sociale, în paranteză, nobili, negustori, meșteșugari, servitori, închid paranteza, deși, bineînțeles, că aceste măsuri cu greu puteau fi aplicate. Încheiat, notă 1. În evul mediu dezvoltat, costumul nobililor și al orășenilor eleganți avea o linie de o oarecare eleganță prin simplitatea formelor și adaptarea lor la formele corpului precum și, bineînțeles, prin calitatea materialului a pânzei, mătasei sau stofei subțiri care permiteau un joc mai ușor de aranjat al pligurilor. Meșterii croitori, al căror număr crește acum considerabil, caută să pună în valoare cât mai mult umerii piepții și talia hainei. Cu nouă modă a bărbaților, apărută în Franța către 1340, în paranteză precum și a femeilor, cu rochii foarte aderente pe corp, cu talia cât mai strânsă, cu pieptul înalt și părul ascuns sub o coafă elegantă, închid paranteza, cu cămașa cu mâneci bogate și lungi, cu haina ajustată pe corp și încheiată pe talie mai scurtă, lăsând să se vadă forma coapsei și a gambei, devenea evidentă, cum notează, în un mare punct, pastură. Dorința de punere în evidență a trupului de afirmare a personalității era totodată și un semn de emancipare intelectuală și chiar de laicizare a societății, în paranteză, dat fiind că lumea ecleziastică continua să poartă veșminte lungi și largi, închid paranteza, vezi notă 1. Citesc notă 1. Noua modă a provocat proteste vii din partea oamenilor bisericii, care o socoteau necuvincioasă, Efeminată, scandaloasă, o gravă decadență morală, căreia i se datorau drept pedepse ale cerului toate calamitățile, seceta, inundațiile, ciuma și chiar înfrângerea de la Potier. Se scrie pe o ITRS. Încheiat notă 1. Odată cu noua modă vestimentară în care intra și încălțămintea cu o vârful lung și subțire și curbat, bărbații își rad barba, poartă părul mai scurt adus pe frunte. Se răspândește tot mai mult gustul accesorilor, al culorilor vii, al țesăturilor simple, al mătăsurilor. Pe țări, costumul se diferențiază mai mult prin culorile și felul țesăturilor decât prin tăietură. O îmbrăcăminte proprie unei anumite vârste nu exista, copiii erau îmbrăcați la fel ca adulții. Începând din secolul al XII-lea, lumea bogată purta tot mai mult mătăsuri importate din Orient, din Egipt sau din Sicilia. De asemenea, blănuri, fie cele comune, furnizate de faună locală, în paranteză blana de iepure, colorată în roșu, orna mânecile și marginile hainei, închid paranteza, fie cele de lux aduse din Siberia, Armenia, Norvegia, în paranteză de urs, castor, jder sau extrem de scumpe de hermină și zibelină, închid paranteza. Moda își avea exigențele ei cromatice. Alegerea culorilor era totdeauna condusă de considerente ierarhice, pe primul loc situându-se roșul cu numeroasele sale nuanțe. Urma albastrul, apoi verdele și pe ultimele locuri, în paranteză pentru veșmintele comune și de calitate inferioară, închid paranteza, culorile gri, brun și negru, în paranteză culori socotite impure, neodihnitoare, sumbre, închid paranteza. Galbenul se folosea numai pe suprafețe mici, mai târziu, albastrul, care la început era considerat o culoare fadă, a devenit culoarea rafinată, preferată de tinerii nobili. Culorile erau apreciate după gradul de luminozitate, preferându-se cele care degajau mai multă claritate. În general vorbind, oamenii Evului Mediu aveau un simț al culorilor mai dezvoltat decât anticii și chiar decât lumea modernă.